مانم دلو پتر دیرم دے گیای کنا دو لسنہ کفا پنزو اس ترقی صابق کلات رو رمانم دینا چولت انکار کئی دریش پیت د صورت سولت حودو بورے منگ بے بیانو دے بے انکار کئی کئی دیکھنے سولت حودو دول <سؤال> سمہ پارا دری پنزو اسم آیا تو السلام تسوئے یا هودو ما جیتنا بی بینتن و ما نحنو بی تاریکی آلیہتنان قولِ تاتمان پیغمبر بیان منتا موجود دیو دا غدق قوم قومتا سوئے ایہود علیہ السلام دول سمہ پارا دریپنزو سمائیت یا هودو ما جیتنا بینتن اوہود علیہ السلام نیر آغلی منتا پا دلیل بانی تاثر اس دلیل لی اس ومی دا قران چې اوتاو د دلیل نه وي او دا علم نه ده ابلک اسانه نه ماته دي خبرو تعلیم کوا مې وی دا وینه کنه دا د بس تعلیم کوا دا چې زمون کتاب په خپل لاسو دکری دا قوت خایه دا قران اوسه مخه دا تعلیم نه دا بس بر یاو دو ماجه اتنا به بی بینت سلام نه راغله مونتا په دلیل باندې ومانه حنو بتاریکی او نئی من پری خود انکی خلو لړه د دو د دو ویناستا ناچتا منگ تا دول اس طریقی بیان کرے منگ مد آگئی دو وجه نخل مدرگاران حاصل دا و ما نحنو لکبی مؤمنین نئی منگ سا دا خبر منمکین منو انکارو نبی علیہ السلام نے منکار کرے صورت و صافات آیات نمبر چتی سو <said <said <said <said yup> ان هم كانو اذاله لم لا إ إ الله يستبر کل چېلي لا إله إ الله ان کارو کو ان هم كانو اذاله لا إله إ الله يستبرون او ان کار نرو سو ب خبره کولا ا ان ن تارکو ال هتنا لشایر مجنون بار هر به خواند و سم دا به خواند دېستا وایدا یم پر خو دون کیو او خپلو مگر لرا خپل پیرانو لرا مون پر من ان پر خو خپل مگر گارانو دو وجید یو وینا د شاعر لیونی نا دا ف یو لیوانه د شایر دې دود دود توحید صابت اولو دو وجناق پل مندرگاران نو نپری رو نپری رو اپری چنے دیگو ایخ کا لے شاعر مجنون وجد ویناد شاید لیونینا دو موسیٰ علیہ السلام نے منکار کرے ہو یونس دوکمتیا نمبر آیاتو گوڑے یونس دوکمتیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تسوے وما نَهْنُ لَكُم بِإِمَمٍ مُؤْمِنِينَ جکمتیا حالو دا چیږي هغه خلاف کړیوې انبیاء چوروالي دي موږ هم چیغو خلک به خلاف انکار کوي تې وې زما به خلک خبره اومني نه دا موه د موسی عليه السلام غوندي هستي د یود عليه السلام غوندي هستي داغی مقابل که قوم سوئی، قالو اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا لیه آباءنا، آیتا منگ تطیر راغلی چوال منگا، داغی مدرگارانو ناچی مندری منگ پاگی بانی خلم شرار، چیز منگ پلا رونی که پکم دربار باندیو پکم طریقات منگ داغی نمنکی، و تکونا لکو ملک بریاءو فی الارد، او شیطا سنر مشری پوطن کې زانه مشری واره اما آنهانو لکو ما میم اومینین لما سترکوی منستا سدو دوارو رونو نمنو نمنو نمنو عراف کے یو سل دو در شمایات کم رازی سورت عراف ایک سو بتی اغا فرعون چه سزاگان پیش که ایخ پل قوم تا زباداو کم سمم لأسل برنکم اجمعین قوم تسوی ایک سو بتیس نمبر آیت دابو کودابو کون فرعون سزاگان پیش که او تو إن رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ قون صاهري وي ثبت ک بیاي خالومهما تأتي بي من آتن ل تصحرنا بههاما نهها نو ل مؤمنين و موساستا خبر تطار ن ځان لغم کو نا مواجو منی نمانی نمانی فمانگا من الندی فمانگا بیان اولی اللہ خبوی بیا نو یو تا چه توحید بیانے نو دے با سکے دے با انکار کے استاد خبرنا نمانو گیم چه توحید بیانے نو دے با کوي کئی دے با جگرے کئی سورت سواد سلورم پینزم نمبر آیا تو گوڑے سواد سلورم پینزم نمبر آیا درشتہ مپارا سواك ان هذا لا ساحر كذاب اجال الالهه إن هذا لا عجاب ها اجال الالهه اجال الالهه لا اله واحدة إن هذا لشه انعجاب دایو شه ده عجیبا عجیبا عجیبا ده پوش عجیبا عجیبا جگره با که دیسه صورت عراف او یای مایاتو گوری جگره با خود تیار ده ده نه قالو عجیتنا باسه ما که نیخ که نه مریض ما خوشی تبا زمادر زمانه اولی رو لیتا قالو ا تننا ل نب د الله وده ونظرهما کان نياابو آنا دب جي نزمپلخوازم بې ال د زنناانه د درس قالو ا يتنا ل نب مګدې رات واغله چې موږ د یو الله خبرو ومنو او پریدو موږ هغه عبادت به کاو زمنګ مشرانو فاطمه بما تساعدنا ان كنت من الصادقين وبي قال قالت وقال لكم ربكم غلثم غضب اتجادلونني جګړه کوي ما سره ته به جګړه میکه خود به جګړه کوي اتجادلونني في اسماء سميت سورتِ هودو گو رئی قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْسَرْتَ جِدَا لَنَا دو دیر پارا سورتِ هودو بتیس نمبر آیات یا نوحو قد جَادَلْتَنَا فَأَكْسَرْتَ جِدَا لَنَا اوہودا تمنصر جگڑے کے حود علیہ السلام جگلالو جگڑے نہ کہت وسم من جگہ له خو نه کو یارا مو کتاب صفه بیانو مخالف برا شی خلاف خبر بکه تجګره خپل غ جوړې منو جوړو مو خو یارا څنګه ویلی قرآن نه سوا فا اکثر فاکثر ته جدال ما فاتنا فا ابما تذنا ان كنت من الصادقين اورا درم خله او وسلی بلټې غلطې دا وسلی ده خلقو پا پا خواش وسیلی لطولے ها دازمان وسیلی کی گئی په وسیلی بانی دا کار کئی او په شپار دا دا ایک اسمین کئی ویده پا شپار سنو کار کئی د په پا وسیلو بانی کار کئی گی وانا نا خود مشرقین ورقی در اتا اللہ سم آیت دا یونس آیت نمبر اٹارا بیا بدوننا من دون الله ما ذا يزرهم ولا ينفوه ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله لازمي شفاعت الله ذا خداي تمي شفاعت غير من شفاعت اوتوي وسيدي سورة تزوم مترم نمبر ايا تي هغه ميدو ما نعبدهم الا الله ذوالفا موږ دنه کانو باندې غو عبادت نکوه خوده له پاره ولا راځو چې دې زمنګا الله ته نزدې کاتو کی موږ ډیر ګناګاره د زمنګ خبره الله دا سنمنې د دې خلقو قجریې منی زار ته خو ګناګار او ظالم د ګنا ده د کړه زانه کړه چې زار ته په خپل ګناګار شاهیدین علی انفسهم بالکفر با خپل په ځان ګواہی د کفر کې چې الله زمانه نو چنه مني نو با بابا د اخلاص کې نو چپا کم شت با د ګناګاری او ظالم سان ته ویناو شي ته صاحب مده وکا صاف څنګه چاغو ما غاستم ځان صاف کاړا ته خو شي داګه منو ساورې نمند و د شیطان مني خو ته د شیطان زمزندان دي صاحب دوځه د شیطان دعا کړې دا دو شیطان دعا لا قبول حد دا وچو سر شیطان اگزار دار دی گلینا رسل بسکی وشی دا زمنگ دان منی دان منی او سلورم دا په پتوحید با اطلاع سلورم قیاس پیش کئی غلق قیاس فاسد پتوحید در مرد دا خلق چیزی رو دا گورا دا, دا چلو شو پلانیز علیہ السلام دا چلو شو دا چې سر وکیل لزی هاں ځای دې زینو وکین نه نو بغیر د وکین تا جړ سره خبره کولای شي چې سره دې چټ تخې جو نو بغیر 파سنګه خته شي سمزان تا سم جوړ غوې زه اوسم پیډي ډاکټرې مګنا دې چټ سره خته شي نو بغیر د پورو خته شي ټو ټو وا ته جړ سره خبره کولای شي مانه دا اوریا زمونږ د پاره 파سنګا مکو دی خو الله علايا زړه تداولیونه پار سنگان جوړه تداولیونه وکیلان جوړه وکیل هوکنه کلا په کیس کې هر قسمه لوبم کوي کلا په دروغم خو اكيد گټلو د فالار سو کوي نو علیاذ بالله اولیا دروغم وي اولیا وکیلان نه دي ورو اولیا او یاد څه وخت خو شهه پار سنگا نه دي نو قرآن دا غیب بلا تزربوه للاح الامثال اللہ وی دا بندغن دی مثال ما لما بیانا و سورة یاسین پاکر کرا جئے وزرب لنا مسلا و نسی خلقا ما لہو د بندغن دی مثال بیانے چې ججد و کنی نو اللہ علم دا و کلان منگو لیانی سو اللہ وی و نسی خلقا زار مقفل پیدا اشتیر کرے څخه ما په کوم وخت دا حساس کې دوبونه پیدا کولې نو زما د پاره کوم وکیلو وو حساس کې چې ما پیدا کولې دا کې نه پاوه کې وکیل نو او زما د پاره وکیلان جوړې ځلما الا تزریبوللله الامصاله سکمسی شون ای یسرق فقط سابقا كله له من قبل وکایوسف ورو خدک لري بنیامینا دونه ننځه د یو بل ورو چا هم خلاق کړه وا ګورو ها د سیاس کې کاځه نزل بذا پیش کیدا قیاسونه وکړي او پینځمه تراس په توحید با اتباع الابه باې پیدا سمون چپلاروم نیکسې کړی یقم نو نو مو سمو الکه خلق پیدا شوه نوې مصالې ورو خليدي نوې خلق پیدا شوه دته دا نوې خلق باندې میږي موکو قرآن وايو دا خدک دې زانې وي خبرې دي موخه زانه خبره نه ده چې دادا داجي با ماجي وی دي آیات هم نمبر خیم سپاره هم اتباع الابه او کډېمه خود پلادو دني کی خبره نه پریږي نو وې دین نه منو زو دین نه ورته زو دین چا و قرآن دې کوه پهنا ته کین یو اصل او ګاډي ګروانو خلکو خبره کو نه باباوي ای بس صبر خلا سکه زور دین زور تراوي دوي دین ما نه زور دین راټینټه ها مال بابا زور دین څه شې ري کمزور بس بای ځانوي خلک پیدا شوي نه مسره په خلکو لوخ کلی زور دین زړې مسره دمن مشران چې سګري بس هغه کاخه ای ایوي چې زمنګا مشران جهنم دځي منځو دام پکې یو کافر وایو قران کې راځي حیا وصل او یا نمبریا ته ګوري یو صلوه یا بقره وای ذا تی له له مستبیو ما انزل الله قالو بل نتبع راشي تابيشه د الله دی کتاب پرې دی په فضل دې کې سو بل نتبع ما الفینا علی ابانا موږ تابې دا دي چې موږ په خلف لارانو نونو تاسوان مون ځزمن پلار استاد نیکه کومه خبره کړه دا و مونږ منو الله واي او لو کان اباهم دا يقيدون شي او لا يهتدون ظالما که ستا پلار په سنکوې دا په پلار په سي دا پلار کوټو مور په پردي بشاره شي دی پلار په ټوله مور گزاره چینه مونږ کول یا په څوم چې مونږ گزاره کې پلار په ټوله منځام 50 كيلو بول کپلاو ټول وغا غان اوس خیلبون نبي اپதம் د پرارضین کدا خبرم دا د طلاړو د نکا سوره مایدای او سل سرورم ایت فاذا کیل لهم کدا چویل شي د تلاشه قران او سنت تا او ویل شي را شي قران او سنت تا دا لا کتاب تراشه د پیغمبر سنتو تراشه اوهو مبارا یو سلسلورم آیا دی صورت مائده در اوه خبیغم اکینا حشرخانہ ویزا تیل لهم تالو الاما انزل اللہ و الیل رسولی تلچویلی شدیتا راشئی آ کتاب تا چلا لے گلے دی اللہ قرآن تراشئی و الیل رسولی چا تراشئی تری خود پیغمبر تراشئی سبنا صفحہ برد قران او سنت منګ وای او راشه قران او سنت تا بعض خلک بچی توحید خلاف یا بسوی قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابانا کافر منګ راغته دیکا کومدلې منګ په هغه باندې خپل مشرات مشروبه یې منګ به مشلانه پری او اکلکی ونی سګوره اخا نه خطا نشي باجو په دی وصیتونه وې غره کڼور د دې غاره وروخي جو پدې غاره پريوزي خو د دې خلکو باندې مننه زموږه پلار ما توصیات تو پري خو دې زمانی کمن ته وصیت کړی په اخیری وخت کې د دې پنځه خلکو باندې منو وا شکر او پا ساج پدې مقدس مکه زمانه زمانہ کې پنځيان موجود دی چې د تیارو د شرک او د کفر نه کلی کله یې کور کور ته د الله کتاب او د پیغمبر سنت او اصول دا خلق دا جماعت دا نوے اے و دا خلق با پر شور پر کو پر گمرائی کی براتو روڑا دے خلقو دو آگانی کبیوے قالو حسبونا ما پلار وصیت کرے زمانی کب وصیت کرے زمان استاد وصیت کرے تاکرہ شو وصیتون خودا سکتا قابل نو وصیتون خودا انبیاء اکری کنا غربا اممکنا و وصابحا ابراہیم و وصابحا ابراہیم, ابراہیم بنیہی وَيَأْقُبُ بِغَارُسَ يَتُمُ مَنَكَنَ رَولا وَتَبَاعَتْ مِلَّةَ آبَائِهْ عاوز يته ممانه د پلا نکه خوستا مشران واغو تا پلا ورو نکونه پیجنده دی دی صورت عراف 28 نمبر یاتو ګورې چې غلط کار مو دی داسه من پلا ورو به داسه کوو وجدنا آباءنا زمنګ مشران بدا کار کاو اخل نکم شرمای په کې فالو فَعَلُوا شتن کله چوکې کار د بیا زیارتته بلال شي ښه به بوج ځان سره کانې به چاپېله په ځان وئ او هممن جوړ په دم منپو کې خوشي حالته چاپ د چټ لندې وکې بیاکه دا کار دیوللیکوو قالو جهنا انا په زمنږ مندرري په خپل پلارار ځم پلانې کو دا کار کاه. یانه موږ د وخت نن دا څنګه دا روانو موږ مشران مې پدې تې وکتل او دا کارونه وکول وجتنا عليه ابانا مونږ من دې موږ پدې باندې خپل مشران ماشاالله والله امرنا قل ان الله لا يامر بالفساء الله حکم په بهای باندې کې لا یا امروا بالفسق الله حكم نکي په بيه باندې دا دنګي سوره زخرف وګورئ 22 نوم برایت سوره زخرف دا عجيبه دلیلو زخرفو ایبه زرواي یادونه کوي زمون نکدا وصیت کرے نیکو څلکو نشغوره ها نکم دي ته شر په وجه ترې ځکه ښه شي شتپ سره وانه 26 نمبر بریاد 25 تمی پاره ماته دوی کا سویدو زمو نکویری او تکړه سات نکړو په کشر بوجې ترې انشاء الله بل قالو ان وجدنا ابانا علی امته زاله په قران زدا کا قران دا وخور کا د چه قران کې نو پیدا کړی د قران دا چې قران واوري په لاره دا وصیتونه پسه شوې وجدنا آبائنا علا امه من خپل مشران په یودین باندې مونږ دیو اوبې شک مونږ په تیر کو دا غې پسې صبر وک مو وتد او لا مونږ دونکو یو روانو مونږ هم چې سکور په پلاواو په طریقه باندې روانو شپګم دلیل په توحید باندې اتباع و ځن ګومان په سی روان وی د خلق وینو سورة نام یو سن اول شفار سمنم برایت ایت تبعونا اللہ زن انہم الا یخرسون دی ندی مگر گمان پس روان دی گمان پس روان او سورة یونش پاک دیر شمایاتا ایت تبعونا اللہ زن دی تابعونا دی مگر دو گمان او دارنگی او ام تراز پا توحید بانے افترا علاللہ اوو ومت... په توحید چه بیانې کړه ہدایت راځو نه به پਤਾ کیږي دې دې خلکو ډېر تنگ کړي مانه دې ته अजूनه ته ګورا دا مونږه څه نه وایو او اوو مې درو اعتراض ورو فالاب جوړي سورته یار اپ سندس نمبر ومن ازلم مؤمن من افترا علی الله کذبا جوړو به فالاب جوړي او ته مې تیر اتقول علی الله په توحید باندې تیر تقول کوي فاللا سوره 24 اتقولون على الله مالا تاسو په الله وايي تاسو نو په اتقولون چې دا الله حکم الله امرنا بها الله مونته حکم پدې کړې نا ان الله لا يمر بالفاشا الله په بهای حکم نکي اتقولون على الله او نه هم اخیره اعتراض د مشرک په توحید باندې زبردست اعتراض دې دې مضبوطه اعتراض دې ټینګ کړې دې بےمانه ایران کوز دې نشي مضبوط اعتراض مې نیولې په کافیو شرجامي کې خوстаў زم مشرک غټ دلیل مضبوط دا دلیل دلی دارې اتخاذ الوالد نکان بندگان په توبان نیول ها نیووند خدای تووب د نیکانو بنديګانو نایبان الله لالجول سوره بقره یو سل 14 سمايا تو ګوري قال اتخذ الله ولدا قال اتخذ الله ولدا واي مشرقي نو لا نایب دلا نازولي دي وې کله خلق کړه اجازه الله نازولي نو د اعتراضه مضبوط د بېمانو د پینځه سم کې ده وقفه اوسم پینزا جوابو ندی یو سبحانه بیم بلہو ما فی السماوات والاردرم کلو لہو خانتون سرورم بدی یو السماوات والارد او پینزا ویزا قضا امرن فاینما یکولو لہو کن فا یکون سو گئی چدا اللہ نازا ولدی نائی بیناندی نازا ولدی نائی توداګه په قرآن پینځه ځوابونه وکړه پینځه ویکسین موږ دا خلکو ته پاره ټیکې لگاو چې څوک یې د الله نایبان دي او قرآن نه ویل کې ټیکا ولګي اوه وایرس کرونا ویکسین د ولګي موږ پینځه لګو د قرآن نه ها ها اګه یو د ولګي ګرځيږي ان شاء الله عمر گزار پینځه د کې کاشې دي او با کله کله بیا وایرس بلګي کله کله کرونا داټي کې مولګه واه او قرآن داټي کېلېږي بل سبحانه يو ټیکا بل هو ما فالسماوات والارض دم ټیکا كل له قانتون درم ستندريم جن درم ټیکا او سلونم ټیکا جن جن بديو او پنزم بيزا قزا امرن فانما يقولو لو كون اته پینځه ټکی سورۃ یونس وګورئ اتش په تنبرات آلته کې سیاوا کوي او سره کله کله باز دې دغې هغه ځین نخ کېږي بیا دا هغه په پاره رسول او سره ها سورۃ یونس وګورئ آلته هم دا ذکر کوي اتش په تنبرات پارا حالته خذ الله ولدان سبحانه او یو ولغنیو دوا له ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا سرور اتقولون لله ما لا تعلمون פינځه په سوال پین پیان وای هغه له وای و امکتځه کا دالا نایبان دي داغه ده 파ره پینځه وکسین دي پینځه ټیکې دي پینځه دي نو کدا ته جوابو نه د قران نه کې ختم پین پریم اسلامل او کنه کې نو د قران نه خلاف کې زه خو حدا کینم بیا مو ته پین پلی نه ان شاء الله ها دانګې سوره تی خبره دا چې سو کو د الله نايبان دي د الله نازور دي د خبرې د وجه نه قربدا سوره تی مریم اتا سي کرا جي يتفطرنا انتن شق الاردو او تخیر الجبالو حد دا قریب ادا چزمک او شریگی قریب ادا چزمک اسمان رو گرزیگی قریب ادا چو رونا دا خل مقام روان شی ان دعاو لرحمانی ولدا دی وجنه چده اللہ دا پارا سکردهی نائی با ولدا نیازولی سوچ ویدالا نیازولی و چک چک اسمان را نوزی چپ چپ زمکا او نشري چپ چپ داموا غرونه د خپل مقام نه روان نشي زاليم ادا دوړه نويا خبره ده دا دوړه نويا خبره سوره کاف سوره ميات کې ده زي كبوت كليمتن من افواههم ها ايو نه زيل الذين قالوا اتخذ الله ولدا چې څوک یې دا الله نه از وليدي دا دوړه ناكار نويا خبره ده کبو ر کدی ماتن من افواههم ای یقولون الا کذب دالو یا خبردا دا دورو یا خبره صورت شورا په پنځمه یاد کیدازي شورا پنځمه یا ته ګوري دا دورو یا خبردا چې څوک دلام یا زوري دا به ماموري خبرې بیخي قرآن زورو ګوره دا دوړلو یا خبره دهته کادو سماواو یاافت من خو کې هن نه قریبه دا چااسمانو د پااسه را پریځې د پااس نه د د ونا د ووجه چې چ د لاند نیاز ووریدي اوګوره اتخاص په مع نه د قا مقام سرم را یو تولید الولد دی بل اتخاظو الولد دی. پاره بازار با کالک کوم دا نهه اتزان شو په توحید باندې چې څو توحید مسله بیانې په دې طریقو باندې پاګه به دا نهه خبره اتزان راځي کله با جګړه کړي کله با مخابله کله انکار کړي کله با دروغ ویل او انبياو کله با دروغ ویل په الله کله با زمو خپل اړوندې کله با ګومان تسروانی سکے حیلی و وسیلی بانے رٹے کرب قیاس فاسد کوي او کله به اللہ دا پارا نائبان جوڑے و کلان جوڑے دا اللہ دا پارا و تو اپا خپن مضمون بانے لکے خوا اللہ دا منکلک کی پتوحید بانے اللہ دا منکل استقامت راکی و آخر و دعوان الحمدلہ امین را غا او مزامین او پاگے اترازون دا وہ بصبا انشاءاللہ خیر بیانے خواہ و دعاو که باز اکسانو دعاگانو گفتیری ساسپتالونو کیری سمج کیری امج کیری نور اسپتالونو کیری دعاگانو گفتیری حسو قومہ کیری اللہ ری پیاسانی کی او اللہ ری علی شفاور کی اللہ ری زمنگو دا غیر شفاور کی اللہ زمنگ دا دعا, دعا په قران په وساتت به موږ دมารامت او سوا چې زمونږه ناچيزونه دوه غان وغار نه شو الله چې څو د درس مرګري زمونږ بیماران دي زم بیمار ماته دوه کې زمونږ قوت ديมารان دي الله دې موږ ټول له شفاره کې کامل عاجلا څوک اسپیتال نه کېږي څوک ورونه کېږي څوک ملشي ویری او زمونږ صدقې مرګري یا الله حداغه هغه مقام خوستا کا دمه خې ورناکا تا هغه مشرانو حباباګانو کاغوبړېګانی زنانه وی ک نو جوانانو یا الله هغه مخامل خېستکا یا الله زمون دنیا واخې خېستکا زمون چې سوره حاجتونه دی الله زمون حاجتونه هغه پورا ک زمون مشکل مشکل کارونه دی الله ته موږ ته اسان ک الله پرې مل با لريحمو ک خدامل ک بادي خېستې موږ په ګذاش شابات یو او خدامل ګډ ورشل مند او ګډ وروالي نصیب شي الله زمونته حال باندې او رحم گا چې دا چا بچی نشته بازه زنانه دی چاغی د بچو طلبګار دی او د بچو د پاره دعاګانې زمونږ نه یا الله پاکه داغی خو دا بچو سی بچی نیکمل او له نصیب کا چې دا دوه دونو پروګرام نشته دا پر سی زینو کې دا واډه پروګرام او له جوړ کا د لرشتو پروګرام او له جوړ کا باز منداسه شاګردان دی الله چې سې زګنو کې دا غریدله بندو څه باندې تاسو خدای روزنه بچا ازنه چې په غاده زوینه باندې واوړي په یوه مسلې الله د غلطو زما ټول پول دي دا چې موږ سره قران کا ناشته زمونږه دواګان بوتي نو جوانان په سیند کې رښتې وړه جوړه کا چې دا چا شي وي الله نیکمن او له نصیب کا اوه تفا کوونه خوشاله کا الله چې دا چا زينه نشتا سې آباد خيسته کړو نو آباد ورکا چې دا چاشته نو الله په خپل کورونو کې خوشاله راکا <متحدث> الله چې څوک موږ سره دن په دې کار کې ملګرتیا کوي زمونږ د طلباء سره ملګرتیا کوي زمونږ سره یا الله دنیا او آخرت کې هيستا کا کورونو کې صحیح خلکایي ګونداری پیدا کا <متحدث> الله زمونږ په حال باندې رحم وکا دنیا او آخرت کې هيستا کا چې څوک دې زیته راځي تر د بایانو رواني او که درڅونه او زموږ درسونو سره ملګرتیا کوي یا الله دا غرض سول حاجتونه هغه پوره کړه چې موږ ټولو یا الله زمون بچی زمون نورو څو مقام هغه جوړ کړه دنیو دنیاي غاړو علوم دي ټولو شاګردانو زمون دي په ټولو نصیب کړه الله زمون په حال وانه رحمکا دبي زمي رب مناوس ګور یو ترخاص کوم